ось яким зображене дерево в замовлянні від змії. А в полі море, а в тім морі золотий камінь, а на тому камені золота яблуня, а на тій яблуні золоте гніздо, а в тім гнізді цар Гадюн сидить. Ти, цар Гадюн, склич свій гад лісовий, луговий, степовий, водяний, гноєвий, погрібний, Загатній, хатній Через море калиновий міст А під тим мостом дубіян стоїть А під тим дубіяном Гадина Ясилуха лежить Ти, гадина Ясилуха, склич свій гад Та вийми зуб від землі, від жовтої кості від білого тіла народженого Хрещеного раба Божого Івана Світове дерево, дерево життя один із небагатьох символів, що чудово збереглися і йшли до наших днів. Річ у тім, що інформація про них рік у рік, століття в століття, передавалася в народі з покоління в покоління одночасно багатьма шляхами – мови, пісні, орнаменту. Це відголоски давнього синкретизму, обрядовості, коли слово, жест, рух, малюнок, пісня поєднувались в єдине ціле – і були невід'ємними одне від одного. В українців образ світового дерева дійшов до наших днів у обрядових та ліричних піснях, замовляннях, загадках, орнаментальних зображеннях на рушниках, килимах, скринях, писанках, праникових дошках, спинках саней, посуді, одязі, а також в обрядових атрибутах, опредметнених символах, серед яких віха весільне гільце, марена. Та й наш тризуб також є одним із видів зображення світового дерева. Найпоширеніша схема зображення світового дерева – це стовбур з трьома гілками. Проте дерево позначало і рік. Тоді воно малювалося чи вирізблювалося з багатьма гілочками, так званою сосонкою. Таким чином виготовляли давнину календар. За Афанасівим, течію часу за рік, що визначала сонячним рухом, народна фантазія уподібнювала зростаючому дереву, на якому гніздиться птаха сонце, кладе білі й чорні яйця і висижує з них дні і ночі. Збереглися й загадки. Дуб. Дуб довговік, на ньому 12 гіллів. На кожній гіллі по чотири гнізді, а у кожному гнізді по шість простих яєць, і кожному ім'я є. Рік Дерево життя – це і дерево роду, де кожна квіточка позначає якогось родича, а всі разом на дереві є втіленням родоводу певної людини. У полі калина, у полі червона, хорошенько цвіте. Ой, роду наш красний, роду наш прекрасний. Не цураймося, признаваймося, небагатсько нас є. Що перший цвіточок то ж рідний батенько, хорошенько цвіте. Що другий цвіточок то ж рідна матинка хорошенько цвіте. Що третій цвіточок то ж рідненький братик хорошенько цвіте. Четвертий цвіточок тож рідна сестриця хорошенько цвіте, червона калина, тож наша родина хорошенько цвіте. Найпростіше, тричленне позначення дерева сім'ї є той же відомий нам стовбурець з трьома гілочками, батько-мати і на вершечку дитя. Ой, плинеш, плине райське деревце, райське дерево з трьома вершеньки, однім вершеньку сив соколонько, в другім вершеньку сива кунонька, в третім вершеньку сивла ластовлята. Ой, не є ж то сив соколонько, але є ж тото -то господаренько. Ой, не є ж то, -то сива кунонька, але ж є тото -то байгаздиненька. Ой, не є ж то, -то сивла ластовлята, але є ж тото -то її дитята. Розгалужуючись, дерево охоплює братів і сестер, тіток, дядьків, дідусів і бабусь, усіх членів роду.